Бачите, як вам пощастило. Дівчата, переполошені спершу, потроху заспокоювались. Виявилось, що для усіх трьох ця праця перша. Одна з них, Дана Істрия, приїхала до Риму вже понад два місяці тому. Витратила всі гроші і спізнала всіляких поневірянь. Рятувалася в каріттіцах, трохи пожила там, роботу шукала наполегливо, але ніхто не брав. Занадто маленька на зріст. Доглядати за хворими не годиться. Ця робота вимагає сили в руках. А цієї дани крапелька хоч саму на руках носи. Дана не вірила своєму щастю, не вірила, що нарешті знайшлась для неї робота. Моя мама стільки напозичала, аж страшно. Ще й сюди 100 доларів передала минулого місяця. А що ж мені з голоду вмирати? Ділилася, відійшовши від першого хвилювання, Дана. «Я ж інститут закінчила, економічний факультет, бухгалтер я. От, а на роботу беруть тільки з досвідом, зі стажем. А де я їм той стаж візьму?» Дана говорила, говорила, говорила, розповідала про себе, про маму, про її хворобу, про молодшого брата, який саме вступив до вузу. «Нічого нового». Нічого такого, що здивувало б чи вразило. Все так, як у всіх. У кожної тут батько, чоловік чи брат поячить, у кожної хвора мама, у кожної є молодший брат чи сестричка, які вступили до вузу і треба платити за навчання. Тих, у кого батько добре заробляє, їздить на дорогій машині, у кого мама здорова, тих, хто знайшов добру роботу, тут немає. Вони вдома, в Україні. Інша жінка, Володка, Володимира з Дрогобича, більше мовчала. Слухала Дану, зітхала, жаліла, повторювала «Бідолашна ти моя, бідолашна!» Та про себе нічого не розповідала. Отак вони їхали. Спершу автобаном. Гарно, зручно, рівно. То міст, то тунель. Дорога рівненька, хоч яйцем коти. Та згодом, коли з'їхали з траси і подалися в гори, Почалося серпантин, то вгору, то вниз, то ліворуч, то праворуч. Дана запхинькала. Ой, можна трохи повільніше, мене закачує. А що поробиш, дівчата? Курва вона корва і є. Хто курва? образилась лодка. Ти, мужик, базар фільтруй, бо я тобі не панчоха з гівном. Можу, і в дюндель, як заробиш. Ого, а ти крута, я бачу, засміявся, показавши на рівні зуби Олег а «курва» – це дорога. «Ой, дівчата, ви ж іще зовсім зелені!» – втрутилась Валентина. «Бачу, мови італійської зовсім не знаєте!» «Не вчили нас в школі італійської!» «Не знали, що знадобиться!» – супились і далі Володимира. «А вчили б мову, то знали б, що «курва» італійською значить «поворот». Зрозуміло, є таке медичне слово «курватура» означає «кривизна», Є таке в географії. Курвиметр. Прилад для вимірювання нерівних відтинків шляху. Темні, ви бачу. Не темніші за тебе, не покращувала настрою Володимира. Ну, пояснила, то й добре, а насміхатись не треба. Бо ми ж отут свої. Над нами є кому насміхатись і без тебе. Та що ви, дівчата, та хіба ж я... Я й не думала... Взялася улештувати нову робочу силу Валентина. «Не переживайте ви так, все добре буде, от побачите. Хочете, я вам розповім, як сама приїхала в Італію і влаштувалася на першу роботу?» І, не чекаючи згоди, розпочала. Влаштувалася я у Римі. Довго шукала роботу, грошей не знайшлося, ні копійки. «Зовсім як я», – поспівчувала Дана. Її очі загорілись надією. Адже, бачите, як буває, Валентина теж довго шукала роботу. Також залишилась без копійки, а зараз виглядає чудово. Вбрана дуже гарно, фігура прекрасна, личко, як намальоване, руки доглянуті. Зовсім не схоже, щоб виснажувала себе непосильною працею. Пощастило жінці. Працює в агенції з працевлаштування. Машина, мабуть, своя. Допомагає тепер отаким, як вона, Дана, молодим, недосвідченим. Їй теж було нелегко, але ж вона змогла».